на силу стримуючи в собі бажання, чим дуж кинутися геть подалі від цього місця, я крадькома обійшов кілька кімнат, вже наперед знаючи, що нічого в них не знайду, і повернувся до тієї, в якій біля іржавої батареї скоцюрбився мій полонений».